بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونأوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd para pemirsa dan juga para pendengar ikhwatul iman kaum muslimin dan muslimat Rahimakum Allah jami'an alhamdulillah kita senantiasa memuji dan memuja Allah bersyukur terhadap nikmat yang dicurahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita semua nikmat iman dan Islam yang merupakan modal utama kehidupan kita di dunia ini dan juga merupakan perbekalan yang paling mulia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. dan salam untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikkhwatul iman Para pemirsa dan juga para pendengar, rahimahumullah jami'an. Alhamdulillah, Allah kembali mempertemukan kita dalam kajian ilmiah yang berkaitan dengan Akidah ahli sunnah wal jamaah. Semoga nikmat yang mulia ini senantiasa berkesinambungan, senantiasa. Dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa Kita rasakan manfaatnya Kemudian kita berusaha Untuk mengamalkan Ilmu-ilmu yang kita pelajari Dalam kehidupan kita Sebagai bekal menuju Allah subhanahu wa ta'ala Para pemirsa Juga para pendengar Ikhwata rahimakumullah pada kesempatan yang mulia ini, kita akan melanjutkan pembahasan yang masih berkaitan dengan nikmat yang paling utama, nikmat yang paling agung yang Allah berikan bagi hamba-hambanya di surga kala, yaitu melihat Allah Subhanahu Wataala. Imam Abdul Hassan Al-Ash'ari Rahimahullah Menjelaskan Hal ini Itu ni'mat yang mulia ini Beserta dalil-dalilnya Dari Al-Quran dan Hadis Di waktu yang sama Beliau membantah Penta'wilan-penta'wilan Atau ta'wil Orang-orang mu'tazilah Atau ahlul kalam yang mengingkari nikmat yang mulia ini yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala dan juga ya yang mereka ingkari dari sifat-sifat Allah yang lainnya mereka orang-orang ahlul kalam dengan segala sekte dan pemikiran mereka dan termasuk dalam hal ini di barisan terdepan di Ahlul Kalam, Mu'atazilah, yang mengingkari sifat-sifat Allah. Nah, sebelumnya, Imam Abdul hasan Ash'ari menjelaskan atau menyebutkan firman Allah SWT, wujuhu yawmaitin nadirah, ila rabbihah nadirah, dalam surah Al-Qiyamah. Di antara dalil, yang nyata, ya, jelas, di dalam, Surat Al-Qiyamah menjelaskan tentang nikmat yang mulia, nikmat yang sangat agung, atau tiada nikmat yang lebih besar dari nikmat tersebut yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa wajah orang-orang beriman pada hari kiamat ya, serafus di dalam surga itu ceria berseri-seri, bersih putih. Ya, bercahaya. Kenapa demikian? Ila Robiha Nazzarah, bahawa kerana mereka melihat kepada Rob mereka. Kemudian beliau nyabulkan bahawa Nazzarah, kalimat Nazzarah di dalam bahasa Arab itu menunjukkan kepada berbagai makna. Makna yang pertama itu intidhar itu menunggu. Yang kedua yaitu nazara ta'atub melihat dengan penuh kasih sayang kemudian nazara bermakna at-tafkir al yaitu mengambil pelajaran dan berpikir melihat sesuatu nazara fisik yaitu dengan memperhatikan mencermati dan menghayati nah, kata beliau ketiga makna tersebut ya itu tidak Bukanlah yang dimaksud dalam firman Allah Wujuhu yawma'idin nadirah Ya pada hari yawmul qiyamah Pada hari kiamat Wajah orang beriman, berseri-seri, ceria, putih, bersih ya, Cemerlang dan juga Bersinar, bercahaya Ya Iaitu kerana mereka melihat Pada wajah Allah subhanahu wa ta'ala Maka kata beliau Makna yang benar Tentang nazar nadhar Dalam Jerman Allah Dalam surat Al-Qiyamah Tersebut adalah Nazarah Bil-Ainain Melihat dengan kedua mata Terlebih lagi kata beliau Nazarah Yang artinya melihat Itu Disandarkan kepada wajah Nah Kemudian juga Ditambah dengan Huruf Jar Iaitu ilah yaitu Yang langsung melihat Allah Wujuhu yuma'idin nadirah Ila rabbiha nadirah Nah. Kemudian setelah itu beliau ya membantah sebagian penakwilan Ahlul Kalam secara sesara Mu'tazilah atau yang mengikuti mereka baik di kalangan Asy'ariyah atau Maturidiyah dan yang lainnya ia. Beliau melanjutkan, "Qala rahimahullah Ya, setelah menjelaskan bahawa nazar di sini artinya melihat, melihat langsung dengan mata. Bukan tafakkur bukan ya merenungi, bukan menghayati. Kata beliau, fain kalu kau elu jika ada yang bertanya, lima laa takulun inna kaulu ila rabbihaa nazzira inna ma arad thawabha atau thawab rabbihaa nazzira arad ila thawab rabbihaa nazzira. Kalau ada yang bertanya. Kenapa kalian tidak mengatakan bahawa maksud Firman Allah ya bahwa wajah tersebut melihat kepada robnya yang dimaksud adalah melihat sawab iaitu pahala atau ya ganjaran atau pahala robnya jadi maksud mereka melihat, bukan melihat Allah tapi melihat pahala yang atau nikmat yang Allah berikan kepada orang beriman itu maksud orang-orang mu'atazilah. Nah ini perlu kita perhatikan di sini bahawa mereka itu ingin mengingkari sifat tersebut atau nikmat tersebut kemudian berusaha mentakwil, ya, menyelewengkan makna ayat-ayat yang nyata secara zahirnya menunjukkan kepada bahawa Allah dilihat akan dilihat oleh orang beriman. Ini adalah Cara atau motoda Atau manhad Orang-orang Mu'tazilah Atau orang ahlul kalam Jadi Mereka berpersepsi yang negatif Terlebih dahulu ya Terhadap ayat-ayat atau sifat-sifat Allah kemudian mereka berusaha Mentawil sifat-sifat Tersebut atau ayat-ayat tersebut Ya seperti sebelumnya Mereka ya menta'wil sifat tangan ya yaitu dengan kekuasaan kata mereka dengan alasan karena kalau kita tetapkan kita yakini bahawa Allah memiliki tangan berarti Allah sama dengan makhluk itu menurut persepsi mereka yang sangat keliru ya lalu bagaimana caranya ayat tersebut tidak akan mungkin diingkari firman Allah siapa mengingkari ayat ya berarti dia kafir caranya bagaimana Ya, ditakwil, dislewengkan maknanya Seperti itu Dislewengkan maknanya Maka mereka katakan Ya, arti kekuasaan Begitu juga di sini Mereka berusaha ya, mentakwil, Menyelewengkan makna Ila rabbiha nadirah Artinya kata mereka Ya, sawab rabbiha Itu pahala atau ni'mat Rabnya Kemudian Ya Pernyataan tersebut tawil tersebut dibantah oleh Imam Abdul Hasan Asy'ari. Qilalahu maka dijawab, "Thawabullah azza wajalla ghairuhu ta'ala", bahwa pahala Allah. Ya. Itu ghairullah adalah selain Allah. Allah Rabb yang kita ibadati. Pahala Allah, ya bukan Allah. Allah memberikan pahala. Jadi ada pahala, ganjaran, kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Jadi tidak sama. Sementara Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut mengatakan rabbiha. Rabb bukan sawab ya. Wallahu Subhanahu wa taala qala ila ila rabbiha ila rabbiha nadira. Ya, wa lam yakul ila ghairihi nadira. Allah mengatakan ila rabbiha nadira yang langsung melihat pada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengatakan kepada selain Allah ya wajah tersebut, wajah tersebut melihat. Ya atau orang-orang beriman tersebut melihat. Ya. Wal Qur'anul Aziz ala zahirihi. Walaysa lana an nuzilahu Allahihiri illa bi hujjatin wa illa fa ala zahirihi. Bahwa Al-Qur'an tersebut yaitu sesuai dengan zahirnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berbicara dan Al-Qur'an la kalamullah azza wa jalla maka zahirnya al quran itu sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah tidak akan mungkin ya berbicara atau menyampaikan hukum-hukumnya yang jelas dan nyata dengan bahasa Arab kemudian ternyata yang dimaksud bukan zahir dari ayat tersebut atau firman-firman uh, tersebut lalu bagaimana seorang hamba akan memahami hal itu maka merupakan akhidah al-sunnah terutama dalam permahasan asma wa sifat bahawa Quran itu ya kita imani, imani sebagaimana zahirnya kalau ahlul kalam sekte ahlul kalam ya ma'tazila syairah maturidiyah dan juga sekte-sekte uh, yang lain jahmiah dan yang lainnya itu mereka selalu bermain di sini, yaitu mempermainkan ayat dengan cara menta'wil tadi Enggak, zahirnya bukan murad kata mereka. Zahirnya bukan maksud dari ayat tersebut. Kata mereka yadullah misalnya, tangan Allah itu bukan zahirnya tangan Allah yang hakiki kata mereka. Nah, bita'wil oleh mereka diseloweangkan. Begitu juga di sini mereka seloweangkan. Maka ahli sunnah wal jamaah ya mengimani itu semua sifat-sifat Allah, kenikmatan yang Allah berikan karena Al-Qur'an secara zahir secara nyata, ya itu menjelaskan hal yang demikian ya Wa la an nuzilahu al-zhahirih boleh kita ya, mengeluarkan ayat tersebut dari zahirnya illa bi hujjah Jadi dengan hujjah dan di mana kita mendapatkan hujjahnya apakah logika kita tidak ya dari Al-Qur'an dan juga dari hadis nah seperti itu wa illa biha ala zahirihi jika Ya tidak demikian tidak ada hujah maka tetap ayat tersebut sesuai dengan zahirnya Seperti yadullah enggak ada hujah enggak ada sama sekali argumentasi yang bisa diterima ya yang di, yang bisa dibenarkan untuk mentakwil jelas sekali yadullah ya begitu tangan Allah begitu juga dalam ayat ini ila rabbihanaazirah ila rabbihanaazirah jadi mereka melihat kepada Robnya Dengan mata mereka ya, Melihat dengan kedua mata mereka Yaitu orang beriman melihat Dengan kedua mata mereka Pada Allah subhanahu wa ta'ala Alatara anna Allah azawajal Lama kal Tidakkah kalian wahai orang muatazila memperhatikan Tatkala Allah Bila Allah firman berkata Salluli Wa abuduni Ya, salatlah kalian untukku ya, atau dan juga wa'buduni dan ibadatilah aku, ya. Lam yajuz an yaqula qa'im tidak boleh bagi seorang pun untuk mengatakan innahu arada ghairah. Yang dimaksud adalah selain Allah. Allah mengatakan kalau seandainya Allah mengatakan sollu, Wa'buduni. Ya. Wa ya. an la ilaha illa ana fa'buduni. Seperti itu. Mursalan min qablikum min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni ya tidak ada kami mengutus sebelum Muhammad seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya apa yang diwahyukan oleh ya Allah la ilaha illa ana tiada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali saya kata Allah fa'buduni Allah memerintahkan fa'buduni maka ibadatilah ya Maka enggak boleh di sini takwil fa'budu fa ghairin enggak mungkin. Kalau seorang beribadah selain Allah berarti dia telah syirik. Mengibadahi selain Allah itu telah syirik. Ya. Begitu juga Allah mengatakan ya rabbi hanadirah. Ya. Wajah orang beriman ya mereka melihat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Maka enggak enggak benar bahkan suatu kebatilan yang nyata ya pentakwilan rabb di sini dengan tawab itu, pahala atau ganjaran atau nikmat rob ya, Atau untuk nikmat rob mereka. Kemudian ya kata Imam Ibul Hasan al ashari wa yuzilu al-kalam an zahiri Bahawa bila Allah mengatakan wa'buduni enggak boleh kita menta'wil Iaitu arada ghairah Iaitu wa'budu ghairi ya. Wa yuzilu al-kalam an zahir kemudian dia ya menjauhkan perkataan tersebut dari zahirnya menyelewengkan perkataan tersebut dari zahirnya kata beliau enggak boleh ya walizalika lamma oleh kerana itu kata beliau Imam Abdul Hasan Asyrad berkata uh, Allah mengatakan ila rabbihana nadira na'am walizalika lamma oleh kerana itu tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman ila rabbihana nadira wa huwa orang-orang beriman akan melihat Allah dengan kedua mata mereka. Lamyajuslena an nuzil al Quran amba'hirih buhujjah tin bighirih hujjah. Tidak boleh bagi kita untuk ya, menjauhkan Al Quran dari zahirnya mengeluarkan Al Quran dari bahirnya. Bighirih hujjah, tanpa ada hujjah. Ya, tambah ada hujjah. Nam, kenal Quran dengan bahasa Arab. Yang jelas bilisanin Arabin mubin dengan bahasa Arab yang jelas maka tidak boleh ditakwil. Adapun istilah takwil yang kita dapatkan dari perkataan para ulama-ulama salaf ya. itu maksudnya tafsir. Jadi ya, harus dibedakan banyak yang terkecoh dalam hal ini banyak yang keliru dalam hal ini. Mereka memahaminya Dulu kalaulah masa juga menta'wil Sampai-sampai kata mereka Imam e, Ibn Jarir menamakan Tafsirnya ya ta'wil ta ayu Al-Quran Jami'ul bayan Fi tafsir ayu Al-Quran Ya Kumpulan penjelasan ya, Dalam menta'wil ayat Al-Quran Kenapa kita tidak boleh menta'wil Ya keliru Anda keliru Bahawa ta'wil ta dimaksud tafsir Karena Allah menyebutkan juga Wala, Wa ma ya'lamu ta'wilahu ta illallah tidak mengetahui maknanya, tafsirannya yang sesungguhnya iaitu berkaitan dengan ya sifat-sifat Allah dan hakikatnya enggak ada yang mengetahui kecuali Allah. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendoakan Ibnu Abbas, "Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wila." Ya Allah, jadikan Ibnu Abbas orang yang faqih dalam beragama, berilmu, wa 'allimhu ta'wila. Jadikan dia juga orang yang paham dengan tafsir Al-Qur'an. Naam, seperti itu. Semua so, iqal mu'tazilah yang ingin kita katakan ya, kepada orang-orang mu'tazilah yang mengingkari sifat tersebut. Idza jazalakum an tazumu anna qaulahu azza wa jalla ila rabbihana nazirah inna ma bihi anna ila ghairihi nazirah falim. Naam, falim alajazakum an yaqul Inna kaululillahi azza wa jalla, tidak tuderikul abzar. Arawa d bila tidak tuderiku gairah. Walam yurid anha tidak tuderikuh. Wahada mmm la yqdirun al farq fihi. Ya orang ramuan tazila yang kita katakan juga kepada mereka ya, boleh membantah pernyataan ramuan tazila. Kalau menurut kamu orang ramuan tazila boleh ya. Dita'wilkan bahwa Ila rabbiha nadirah Ila sawabia Baarti ila Ghairihi Itu pada selain Allah Maka Kenapa ya, Tidak boleh bagi Selain kalian Untuk mengatakan Firman Allah ya, Yang menjelaskan La tudrikul absar Allah tidak bisa Ya meliputi ya hu ini domir di sini tudrikuhu kembali pada Allah ya pandangan kita tidak bisa meliputi Allah bukan berarti tidak bisa melihat tapi tidak bisa meliputi hakikat Allah wala yusyithuna bihi ilman ya bahawa ilmu mereka tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa sangat terbatas nah kenapa tidak boleh bagi selain kalian mengatakan ya la tudriku ghaira ya bahwa manfa tidak bisa mengetahui selainnya. Kalau ini maksud sawab Rabb di sini thawab karena mereka memahami Sawab atau Rabbih ila Rabbihana nadirah. Ini ayat pembahasan kita tentang masalah pentakwilan mereka. Mereka mengatakan ila Rabbihana nadir bukan maksud di sini Allah tapi sawab ganjaran atau pahala. Nah, kita ketahui pahala itu berarti selain Allah. Allah yang memberikan pahala, berarti pahala itu bukan Allah Ya, Seperti itu Berarti kalau pentakwilannya itu Ila rabbia nazira Ila thawak, berarti mereka milik pada sayang Allah Nah Kalau kaidah yang seperti itu Pemahaman yang seperti itu kita Benarkan Berarti Kita katakan pada orang muatazilah Firman Allah la tudrikul absar Wa huwa yudrikul absar Ya, Bahwa pandangan mata manusia tidak bisa mengetahui dengan apa meliputi itu maksud tudrik bukan berarti tidak um, tidak bisa melihat melihat, tapi tudrik di sini adalah meliputi dari seluruh arah atau dari seluruh sisi dari seluruh sisi, mengliputi secara keseluruhan. Nah, nah. kalau benar penta wilan mereka maka di sini bisa ditakwirlkan la tudrikul abusor la tudrikul ghairah abusor. Ya, bawa pandangan mata tidak bisa meliputi yang lain selain Allah. Ya, berarti sangat keliru sekali. Ya, menapikan di sini Allah Subhanahu Wataala. Ya, untuk uh, domir di sini itu kata ganti. Uh, hu la tu drikhu. Berarti, ya, la tudriku ghairah Maka kata beliau, ini jelas penatakilan yang sangat keliru. Makanya mereka layak dirunal al-farok. Mereka tidak bisa membedakan. Kata Imam Abdul Hasan al-Ashari, mereka tidak bisa membedakan kedua di antar kedua redaksi tersebut. La tudriku la absar, kemudian ila rob diha Ini menunjukkan bahawa mereka itu tidak memiliki landasan yang kokoh dalam pentakwilan tersebut. Hanya sebatas logika dan pemikiran. Nah, ini yang banyak ya. Uh, merusak pemikiran-pemikiran para ahlul kalam nah seperti itu kemudian beliau melanjutkan dalil akhir dalil yang lain yang menjelaskan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala akan dilihat ya di dalam surga oleh orang yang beriman dan itu adalah kenikmatan yang paling besar ya Leladina, Hasanul Husna, Waziyada. Orang-orang yang berbuat kebajikan bagi mereka surga dan Waziyada tambahan. Ya, ada tambahan. Apa tambahan tersebut? Yaitu An-Nawawi la Wajhi Allahil Kata Rasulullah Sallam melihat pada wajah Allah yang mulia. Nah, di antara dalil yang menjelaskan bahawa orang beriman akan melihat Allah Subhanahuwataala. Qala rahimahullah. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يُرَىٰ بِالْأَبْصَارِ Ya Qawlu Musa Sallallahu Alaihi Wasallam Rabbi Arini Anzur Ilaik Di antara yang menjelaskan Di antara yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa ya, Ta'ala Akan dilihat dengan mata Ya bila aksar, pandangan mata Melihat dengan pandangan mata Bukan dengan pandangan mata hati Ya ya Perkataan Musa Sallallahu alaihi wasallam Ya dalam surah al-Arab disebutkan Musa meminta kepada Allah Memohon untuk melihat, memperlihatkan dirinya Agar Musa bisa melihat Qala arini anzur ilaik Qala lantarani Qala lantarani Ya Rabbi hari ini Amdulilah. Ya Allah, perlihatkanlah dirimu kepadaku. Aku ingin melihat kepadaMu. Ini permohonan Musa. Ya. Akan tetapi, kena manusia sangat lemah. Pandangan mata mereka sangat lemah, tidak mampu, Bisa melihat tidak yang maha kuasa Ya Yang wajahnya mampu, tidak sebutkan Nurun Ya cahaya Laukashafa, laaharqad sibuhat wajh mantha ilmantha ilaiyulcara. Man ya, wajah Allah yang ditutup dengan selendang kesombongan yang dimiliki oleh Allah. Ridha ulki Apabila tabir tersebut dibuka oleh Allah, maka akan membakar seluruh makhluk yang dilihat oleh pandangan Allah oleh mata Allah subhanahuwata. Dan kita mengetahui tidak satu pun yang luput dari pandangan Allah. Naam. makanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Musa untuk melihat gunung walakin dhur jabal wahai Musa, lantarani kamu tidak mampu melihat lakin dhur ila jabal lihatlah, sebuah gunung tersebut falamma tajalla rabbuhu lil Jabal ja'alahu dakka wakharra Musa sahidu ya dakkala Allah menjelma atau menampilkan yang memperlihatkan dirinya ke gunung yang begitu kokoh ya. yang besar yang kokoh yang kuat begitu ya gunung batu yang begitu kekar dan kokoh yang kuat ya takala Allah pada tajalla rabbuhu lil jabal Allah menjelmakan dirinya pada gunung tersebut ja'alahu datka gunung itu hancur berantakan ya itu gunung yang begitu besar yang Allah ciptakan tidak mampu ya tidak mampu untuk menerima hal itu apalagi manusia pandangan mata kita yang sangat lemah yang sangat terbatas ya seperti itu maka kata beliau walayajuzu an yakuna Musa sallallahu wasallahu allahi allahu allahu allahu allahu allahu allahu allahu allahu allahu allahu allahu وعصمه بما عصم به المرسلين قد سأل ربه ما يستحيل عليه وإذا لم يجز ذلك على موسى صلى الله عليه وسلم وقد علمنا أنه لم يسأل ربه مستحيلا وقد علمنا فقد علمنا أنه لم يسأل ربه مستحيلا وأن الرؤية جائزة على ربنا عز وجل maksudnya ya maka tidak boleh bagi Musa ya shalawatullah wa salamuhu alaihi yang telah dipilih oleh menjadi nabi dan juga telah ya dijaga oleh Allah maksum dia ya. sebagaimana para rasul-rasul yang lain enggak boleh bagi Musa memohon sesuatu yang mustahil ya baginya enggak boleh Takkan mungkin dia memohon sesuatu yang mustahil baginya. Nah, seandainya Allah tidak bisa dilihat, maka sungguh. Atau seandainya Allah mustahil dilihat, maka sungguh. Musa telah memohon sesuatu yang mustahil, maka tidak pantas, tidak boleh bagi seorang nabi yang mendapatkan wahyu, ya, yang diberi wahyu oleh Allah, yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tidak mengetahui hal-hal yang mustahil yang tidak boleh baginya, lalu kemudian dia memohon hal itu, maka ini tidak pantas, ya. akan mungkin Musa memohon sesuatu yang mustahil, ya. Maka tak kalah hal itu tidak boleh bagi Musa memohon sesuatu yang mustahil, kerana dia seorang Nabi pilihan Allah, kalimullah, ya, yang langsung diajak berbicara oleh Allah. Langsung Musa mendengar perkataan Allah. Karena Allah Musa tak lihat. Ya. Maka jika hal itu tidak boleh bagi Musa, maka kita mengetahui bahawa yang demikian itu bukanlah ya Musa tidak memohon suatu yang mustahil. Dan ini menunjukkan bahawa melihat Allah itu suatu yang bisa dilakukan, tapi di akhirat, ya, suatu yang mungkin terjadi, dan itu api di akhirat Dan Musa tidak mampu. Yang buktinya begitu Allah memperlihatkan dirinya jelma ke sebuah gunung yang besar, yang kokoh gunung batu yang kuat, yang culang tinggi yang kokoh menjadi hancur, lulu gunung tersebut. Nah, makanya Musa begitu, ya melihat gunung yang telah hancur seperti itu maka wa Musa sa'ib maka dia jatuh pingsan Allahu akbar jatuh pingsan bagaimana dengan kita akan terlebih ikhwatul iman di akhirat kelak dalam surga berbeda kondisinya ya kondisinya berbeda bagaimana perbedaannya ya Allah memberikan kekuatan kepada pandangan mata kita untuk melihat langsung maka Allah mengatakan wujuhul yauma idn nadirah pada hari itu, wajah ceria bersih, bersinar, berseri-seri ya, kenapa tidak ya. wajah yang melihat, wajah Allah wajah Allah, ya nur, cahaya nah maka efek dari penglihatan itu, maka memantulkan cahaya itu kepada wajah mereka nah, seperti itu Rasulullah izukana ya ذلك semoga Allah memberikan kemuliaan itu kepada kita. Kemudian kata beliau walaukanat ya kalau seandainya ru'yah melihat Allah itu mustahil ala Rabbina yaitu mustahil atas serap kami taala sebagaimana yang uh, dikatakan ya oleh orang-orang mu'tazilah. "Walam ya'lam dzalika Musa alaihi salatu wassalam wa Dan itu tidak dikatakan oleh mereka atau tidak dikatakan oleh Musa. Sementara orang-orang mu'tazilah mengetahui, nah konsekuensinya apa? "Lakanu ala qaulihim a'lam billahi min Musa alaihi salatu wassalam wa hadha mimma la yad'ihi muslim." Jadi Subhanallah. Imam Abdul Hasan Ash'ari ini ya, Sebagai ya, tambahan faedah bagi kita semua Beliau ini adalah Selama 40 tahun Itu dibesarkan ya, Mengkaji pemikiran Atau hidup di lingkungan Mu'tazilah Bahkan dia menjadi tokoh sentral ya. Ya. Ulama besar Mu'tazilah nah. Dia paham seluruh beluk Pemikiran Mu'tazilah itu ya. Logika Mu'tazilah itu begitu dia kembali kepada sunnah ya, sebagian telah dia jelaskan pada awal-awal ya, kajian kita tentang Imam Abdul hasan Ash'arim kitab ibana ini, maka beliau menjadi pejuang sunnah maka syubuh-syubuh yang dahulunya beliau ketahui dibantah oleh beliau, Di antaranya ini ya. ini, ya sebagai bukti ketulusan taubat beliau, ya maka barang siapa yang menisbatkan pada Imam Abdul hasan Ash'arim selain itu atau beliau kata mereka belum meninggalkan pemikiran ashariannya atau mungkin kullabi atau muatazilannya entah orang telah berbuat kedustaan, ya kedustaan kepada imam Abu Hasan Ash. Beliau telah kembali kepada kepangkuan sunnah, ya telah bernaung di bawah naungan sunnah, ya beliau tidak riwa, ya bertemu dengan Allah dengan akidah yang batil itu. Makanya beliau nyatakan dengan tegas dan jelas di dalam kitab Ibana ini dan dalam mukaddimah yang telah kita baca bahawa akidah ya yang saya yakini adalah akidah yang diyakini oleh kaum muslimin dan dalam hal ini dalam uh, deretan utama ya yang pengrama adalah Imam Abdul, uh, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah seperti itu ya sebagaimana kita telah jelaskan pada pembahasan pembahasan 10 Kemudian kata beliau kalau seandainya ya Ya, seandainya benar apa yang dikatakan Mu'tazila bahawa itu suatu hal yang ya mustahil kemudian Musa tidak tahu itu mustahil berarti konsekuensinya orang-orang Mu'tazila lebih berilmu dari Musa A'udzubillah ya mustahil Nabi yang mendapatkan wahyu yang diajak berbicara langsung oleh Allah ya termasuk Ulul Azmi minar rusul ya seorang so nabi seorang so yang ikhlas yang dipilih oleh Allah wa ankhartuka fastami' lima yuha dan begitu waqur fil kitab musa innahu kana mukhlasa wa kana rasulannabiy so orang yang ikhlas ya seorang so nabi dan rasul dan dipilih oleh Allah nah dipilih oleh Allah diwahyukan kepadanya mustahil bahwa beliau tidak mengetahui sesuatu kemudian orang, -orang Mu'tazilah yang muncul di zaman sekarang mengetahui atau di zaman-zaman ya sebelumnya muncul orang-orang Mu'tazilah ahlul kalam ahlul bidah bahwa mengetahui sesuatu itu mustahil ya sementara Musa tidak mengetahui itu sudah mustahil maka kata beliau tentunya hal ini tidaklah ia akan muncul dari perkataan seorang muslim Artinya apa yang dikatakan orang-orang Mu'tazilah Itu suatu kebatilan ya. Kemudian beliau melanjutkan Bahawa ya, Ini juga Di antara subah-subah mereka ya. Intinya Tiada lain yang e, Dimiliki oleh orang-orang Mu'tazilah Ahlul kalam secara umum Kecuali hanya, ya, logika yang keliru, ya, atau pendalilan yang hanya sebatas logika dan juga beranalogi, ya, bermain, dan juga bermain dalam kata, ya, memutarbalikan ayat, mentakwilkan hadis-hadis. Subhanallah ya, kalau Al Quran mereka tidak mampu menolak, tidak akan mungkin menolak begitu juga yang lain. Maka mungkin menolak. Tapi mereka mendapatkan peluang, ya, sesuai dengan hawa nafsu mereka hadis. Kena hadis mereka ada yang mutawatir, ada yang sah, ada yang tak. Di sini mereka bermain. Kadang mereka menolak hadisnya, terang-terangan, ya, dengan alasan hadis ahad nggak bisa diterima. Ya, kemudian kalau mereka tidak bisa menolak apa yang mereka lakukan, mereka mentawil. Hati-hati, ini cara beragama orang-orang yang terkontaminasi dengan pemikiran ahlul kalam yang merupakan ya e, tentunya keturunan orang mu'tazilah, orang-orang filsafat. Jadi ahlul kalam ini lahir dari rahimnya filsafat. Ya, seperti itu. Dan besar di lingkungan ya orang, -orang ahlul kalam dengan segala syubhat dan pemikiran mereka. Nah, nah, itu berkembang di dunia dunia pendidikan perguruan tinggi itu banyak pemikir seperti itu. Munculah pemikiran-pemikiran yang nama liberal ya Pembiak kemunfikiran yang ya rasionalis yang terbatas dengan akal semata beragama mengingkari sifat-sifat Allah yang mereka ya sebenarnya mentafwil ayat ya dan juga uh, ayat itu dengan dipaksakan untuk dipahami untuk mendukung ya mencari-cari dalil untuk ya sekiranya dalam ayat tersebut menurut pemahaman mereka ada secuil ya pendalilan argumentasi menurut mereka untuk membenarkan atau melegitimasi pendapat dan pemikirannya ini cara-cara ahli bid'ah wal ahwa. Adapun ahli sunnah mereka baca Al-Qur'an mengimani qala Allah wa qala Rasul. Harusnya sahih bila hadisnya sahih baik itu mutawatir atau ahad mereka imani. Ya. Qala Rasul yang bersabda, Allah Rabbuh, Rabbuna yang berfirman. Ya. Tidak akan mungkin Al Quran diturunkan untuk membawa kepada kebinasaan. Nah, tohama ansalna alikal Quran alitashqa. Tak mungkin kami turunkan Al Quran kepada Muhammad ditashqa agar kamu celaka. Tak mungkin. Ya. Bukan tazkir, tazkirah, tazkirah tanpa iyahsha dengan kabar gembira mengingatkan orang-orang yang takut pada Allah. Ya, nur hidayah. Ya. Kalau seandainya Allah menyebutkan wujudnya Muhammadin alzira. Ternyata yang dimaksud bukan melihat pada Allah, menurut orang MandaZila, tentu Al-Quran menjadi waliya Zubillah, wu maliyah Kita berlindung pada Allah. Kita hanya menukil ya konsekuensi, tidak mengatakan dan menukil suatu kebatilan bukan berarti orang tersebut kebatilan. Ya. Menukil suatu perkataan kufur bukan berarti orang kufur, tidak begitu. Kita menukil perkataan dan konsekuensi yang batil tersebut. Dan seandainya, Dia Benar apa yang dikatakan oleh orang Mu'tazilah Seandainya Tapi itu satu kebatilan Tentu keliru Allah Waliyazubillah Al-Quran Sebagai kitab hidayah Ya Dalikal kitabu la ribafi Mudalil muttafi Dalam banyak ayat ya petunjuk. Innahat al-Quran Ya hadillillati ya Quran sebagai petunjuk ya, Hudan Petunjuk Yang beriman Hudan wa rahmah Syifa Ya Nur dan begitu. Kemudian ya inhal Quran yang dilatihi aku. Quran menunjuk kepada seluruh yang baik. Nah, oleh kerana itu jelaslah kebatilan perkataan-perkataan mereka tersebut ya. Nah, kemudian seorang juga boleh menjelaskan pakengkal nokail jika ada yang mengatakan ini masih ya berkaitan dengan subuh-subuhan mereka. Ya. Alastum ta'lamuna hukm Allah fi dhihar al-yawm? Ya. berkata, bukankah kalian? Ya. Tidak mengetahui. Alastum. Ya. Bukankah Mengetahui tidak mengetahui, hukm Allah fi dhihar yam, mengetahui hukum Allah tentang dhihar. Jadi seorang suami mengatakan parinya kamu seperti ya bumbu-bumbu di buku kan begitu maka kafaratnya dalam surah mujadilah qul min nisaihim fa lima yaum ma lima qalu ya fatahi wa qabah menekankan budak tidak mampu ya puasa 2 uh, bulan berturut-turut kemudian kalau tidak mampu yaitu berikan ya 60 miskinan makan pada 60 miskin nah bukan kafir tidak mengetahui ya bahawa hukum diharamkan uh, di hari ini pada hari ini. "Wa lam yakun nabiyullah zawaja ya'lam dalika qabla an dan nabi tidak mengetahui ya. Bukankah nabi tidak mengetahui hal itu sebelum diturunkan? Artinya tidak ada seorang pun yang mengetahui hukum tersebut pada hari di zaman beliau atau di zaman sebelumnya atau zaman kita ya, Sebelum diturunkan hal itu. Dan Nabi pun tidak mengetahui hal itu Sebelum diwahyukan kepadanya Nah Seperti itu Kila lahu Ya Kila lahu Dijawab Lam yakun ya'lam Nabiullah SAW Dalik qabla an yelzim Allahu ibad hukum abdihan Rasul tidak mengetahui Nabi tidak mengetahui hal itu Sebelum Allah mewajibkan hukum tersebut Kepada hambanya jadi sebelum Allah mewajibkan hukum tersebut bahwa yang membihar, ya, mengatakan engkau, ya, kepada istri, maka engkau seperti punggung ibuku, ya, maka setelah itu, ya, seorang tidak mengetahui hal itu sebelum Allah mewajibkannya atau menjelaskan kewajiban hukum itu. Boleh kalau dia melakukan hal itu dia harus mendekarkan budak. Dong. Kalau tidak, yang puasa dua, dua bulan berturut-turut kalau tidak mampu puas, atau melakukan atau memberikan makan kepada enam bulu biskit nah itu tidak ada mengetahui sebelum Allah menurunkan dan mewajibkan hal itu, sampai pun Nabi ya فَلِمَّا لَزِمَاهُمْ الْحُكْمُ بِهِ نَأْمْ lazimahum لَزِمَاهُمْ الْحُكْمَ بِهِ أَعْلَمَ نَبِيَّهُ قَبْلَهُمْ تَكَلَا Allah mewajibkan, mengharuskan hal itu ya, mensyariatkan hal itu hukum tersebut kepada mereka maka Allah mengabarkan kepada nabinya terlebih dahulu sebelum mereka Summa a'lama nabiyullah ibadallahi dhalik. Kemudian Allah atau Nabiullah Nabi mengabarkan hal itu kepada ya hamba-hamba Allah setelah itu. Nah, setelah diturunkan ya tentang wanita Sami Allah qaulal lati tujadilu fi zaujiha. Sebelumnya itu Rasul tidak mengetahui apalagi umatnya Begitu turun datang wanita yang datang, datang wanita yang muzadi lah yang ya, bertanya kepada Nabi mengadukan perkara suaminya dan dia mengadu kepada Nabi sementara Allah ya subhanahuwataala suara wanita tersebut Allah mendengar dari ketinggian di atas langit yang ketujuh di atas arahnya. Nah seperti itu. nah Kemudian, belum ia tiba waktunya. Lazimah, lazimah. Dan, waktu itu lazimah hukum. Nah, maka belum datang waktunya untuk ia melazimkan atau mensyarikan hukum tersebut. Kalimah, alam ia alamu alaihi salat wasallam. Maka Rasul belum mengerti hal itu. Artinya, karena waktunya belum datang, karena Allah belum mensyariatkan hal itu, maka Rasul belum mengetahui. Karena yang beliau sampaikan wahyu. Naam. Maka tatkala Allah telah mensyariatkan hal itu, maka Rasul, ya, dia, Allah menyampaikan hal itu kepada Rasul, kemudian Rasul menyampaikan hal itu kepada, ya, umatnya. Nah, itu jadi e, ini diantara hal yang menjelaskan kebatilan ta'wil orang-orang e, mu'tazilah Intinya. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah bahwa tatkala Musa memohon hal itu kepada Allah Rabbi arini anzur ilaik ya Allah arini perlihatkanlah ya dirimu kepadaku anzur ilaik aku ingin melihat kepadamu aku ingin melihatmu ya Allah maka kata Allah engkau tidak mampu hal itu ya Musa lan tarani artinya di dunia kamu tidak mampu enggak mungkin kamu melihatku itu begitu juga tidak seorang pun yang bisa melihat Allah di dunia ini. Ilmu, fa inna kum lantaro Rabbakum hatta tamut. Kata Nabi. Ketahuilah, tidaklah seorang salah seorang daripada akan melihat Allah Rabbnya sampai dia itu meninggal. Orang beriman bila meninggal, masuk surga kemudian Allah subhanahuwata. Bahkan Nabi SAW di waktu Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Tidak melihat Allah Tapi mendengar perkataan Allah Yang mensyariatkan, yang mewajibkan kewajiban salat tersebut nah, Dan Musa memohon itu bukan sesuatu yang mustahil Hal yang mungkin Tapi dunia tidak mungkin Di akhirat mungkin Nah itu maksudnya Jadi dari sini jelaslah kebatilan perkataan orang-orang Mu'atazilah Baik e, Demikian para pemirsa ya mudah-mudahan bisa dipahami karena subat-subat al-kalam itu banyak Terkadang kalau kita tidak memahami permasalahan kita menjadi bingung. Ya, perlu kita memahami bagaimana pola pikir mereka, ya, landasan berpikir mereka, baru kita bisa memahami dan membantah perkataan-perkataan mereka. Tapi intinya, apa yang saya sampaikan, itulah kesimpulan yang dijelaskan oleh Imam abul Hasan Ash'ari, kalau seandainya orang-orang mu'atazila berdari itu kan mustahil. Masa Musa menuntut sesuatu yang mustahil? Tidak boleh, masa Nabi menuntut? Tidak, Musa tidak menuntut yang mustahil. Musa tidak memohon yang mustahil, yang mungkin. Tapi di dunia tidak mungkin itu terjadi. ya Sampai-sampai kalau Allah menjelma kepada bukit batu yang kekar, yang kokoh, yang kuat, yang menculang tinggi itu hancur luluh. Apalagi dengan kita. ya, nah, Seperti itu. Allahu'alaikum. Mudah-mudahan Nah, Demikian. Nah. Nambahkan kronologi lebih berat materi yang telah disampaikan oleh lestat di pagi hari ini yang mudah-mudahan kita dapat mengambil faidahnya dan selanjutnya kami buka sesi interaktif sesi soal jawab bagi anda para pemirsa ataupun mendengari manapun anda berada yang ingin bertanya silakan anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 ataupun anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan sin pesan singkat di 0819896543 Baik kesempatan pertama Mungkin kami akan angkat terlebih dahulu satu pertanyaan yang masuk melalui layanan pesan singkat Ada pertanyaan di Heri eh, eh, Pertanyaan dari Bapak Heri Di Kampung Timur Merauke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustaz mohon penjelasan Maksud dari hadis Mu'ad bin Jabal Bahwa Rasulullah S.A.W Bersabda mengenai hak Allah Atas hamba Dan hak, -hak hamba atas Allah Apakah ini, Apakah hal tersebut e, berarti seorang, seseorang tidak mengerjakan sholat atau puasa tidak mengapa? Yang penting bertauhid dan pasti masuk surga dan tidak akan diadab ya, dengan, sesuai dengan hadis tersebut. Nah bagaimana e, dengan perkataan teman saya yang katanya dia membaca di media sosial ketika saya mengajak sholat dan saya juga sering mendengar hal tersebut dan ketika, dan ketika menem, men, men, mendengarkan penjelasan dia mengenai hal tersebut saya hanya diam saja karena tidak tahu harus menjawab apa dan bagaimana e, menjawab subhat tersebut ustadz karena subhat tersebut sampai sekarang membuat saya bingung apa betul pernyataan teman tersebut ustadz mengenai penjelasan hadis e, muat bin bincabal tersebut ustadz mohon penjelasannya ya nong terima kasih kepada Pak Heri ya, di Merauke Barakallahu Fik dan semoga juga Allah memberkai seluruh uh, pemerhati atau semuruh para muslim atau para pendengar di mana saja berada uh, ada satu hal ya yang saya ingin sampaikan terlebih dahulu sebelum saya jelaskan makna hadis tersebut di dalam kita memahami Al-Quran dan hadis maka kita harus memiliki standar yang jelas. Ya, jangan standar gadu-gadu. Atau standar ganda enggak boleh. Harus jelas standarnya. Nah. Dan tidak akan mungkin kita memiliki standar yang jelas di dalam memahami Al-Qur'an Sunnah kecuali bila kita kembali kepada pemahaman para ulama salafus saleh dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ya. Jangan kita kembali kepada ya, Logika kita masing-masing Jangan kita kembali kepada perasaan kita Atau kembali kepada Pemahaman orang-orang yang Tidak memahami Al-Quran dan Sunnah dengan benar Dari Ahlil Kalam dan yang lain Kekiliruan yang banyak terjadi ya, Kebatilan Kesesatan yang Penyebab utama yang diantara ya Penyebab-penyebab yang banyak yang Menyebabkan seorang terjuruh Dalam suatu kebatilan Dalam pemahaman Adalah takkala mereka Memahami Al-Quran dan Hadis Sesuai dengan logika masing-masing Sesuai dengan ya, Pemikiran pemahaman Syihnya masing-masing Atau ustadznya masing-masing Atau mungkin orang yang dia Masya Allah idolakan Ya, seperti itu, atau mungkin dia mungkin berkata-kata ahlul qalam ya. dengan alasan kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk mengutarakan pemahaman masing-masing, atau dia mungkin berpikir ya kita harus melakukan ini berinovasi, berkreasi dalam pemahaman agar sesuai dengan zaman dan segala disesuaikan kan begitu? Nah, dia lupa bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran dan Rasul menyampaikan hadis Allah telah menyampaikan kepada Rasul lafaz Al-Quran dan maknanya dan Rasul telah menyampaikan hal itu kepada sahabatnya dan ya, kaum hajihin wal ansar nah itu kita ikuti di dalam memahami hadis tersebut nah di dalam memahami Al-Quran dan hadis tersebut ada satu ungkapan atau nasihat Imam Syafi'i yang sangat berharga yang mungkin ya sepantasnya ditulis dengan tinta emas begitu. banyak orang yang keliru dan menyelisih prinsip kata beliau dan sebagian perkataannya amantu billah bima ja'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah Wa bi mahajan Rasulillah ala muradi Rasulillah Aku beriman kepada Allah dan kepada seluruh yang datang dari Allah Al-Quran dan syariatnya sesuai dengan kehendak Allah Sesuai dengan kehendak Allah Wa amantu bi Rasulillah Saya beriman kepada Rasulullah Beriman dengan Rasul Kemudian wa bimaja'ani rasul dan juga pada seluruh yang datang dari rasul hadis-hadis ni sunnah sunah beliau kemudian ala muradi sesuai dengan keinginan rasul dan keinginan rasul tersebut di dalam pemahaman ayat itulah sampaikan kepada para sahabat maka itu yang dipahami oleh para sahabat itu yang dipahami oleh ya kaum muhajirin ansar itu yang dipahami oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, Awali Dan seluruh sahabat yang dijamin masuk surga Ya Begitu yang diwariskan oleh mereka kepada generasi selanjutnya Tabi'in Begitu juga kepada tabi tabi'in Begitu turun-temurun Ya Mata rantai yang tidak terputus Sampai detik ini Nah Termasuk dalam hal ini ya Hadis yang saya sampaikan tadi Nah bahwa dalam hadis Mu'ad bin Jabal ada sangat agung uh, tatkala muas uh, satu ketika berada bersama berboncengan dengan nabi jadi atas ya untanya atau ya enam buncengan dengan nabi al-himar ya kuntur adifan nabi SAW alaihi al-himar ya bersama nabi SAW alaihi wa qala ya muas atadri ma haqqullah al ibad wa ma haqqu al allah Qatul Allah Rasulullah A'lam Qala haqq Allah ala al-ibad An ya'buduh Wala yushrikubih sya'an Wa haqq Allahi ala al-ibad Haqq Allah Haqq al-ibadiy ala Allah An la yu'adhibahum Man lam yushrikubih sya'an Qala Mu'ad Apa la'ubashiru al-nas Qala'ubashiru wa yattakilu Subhanallah Hai Mu'ad Tahu engkau Apa itu haq Allah yang wajib atas hamba hakullah alal al ibad yang wajib mereka tunaikan yang wajib mereka kerjakan mereka lakukan ya dan juga hak para hamba terhadap Allah yang akan diberikan oleh Allah muan manusia tidak tahu Allah rasul yang tahu maka rasul menjelaskan Allah alal al ibad ya'budu ay ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an bahawa hak Allah al-ibadah ia abduh, ولا يشرك به شيئا. Bawa Allah yang wajib dikerjakan, ditunaikan, ya, yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah ia abduh, agar mereka hanya beribadah kepada Allah, ولا يشرك به شيئا dan tidak berbuat kesyirikan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa Taala. Maha Anal Ibadah. Ada Drona Mahir Ibadah. Tahu tak kita itu apa ibadah? Ibadah itu ada ibadah Qalbiyah, ada ibadah Jawarih, ada ibadah Lisan. Ya, ibadah Qalbiyah berkaitan dengan khusyuk kita, keikhlasan kita, tauhid kita, keyakinan kita. Ya, berharap cinta kepada Allah. Takut itu amal. Al-Qulub Ada amal jawarih, ya kita sujud Rukuk, kan begitu Pergi haji Ada amal Al-lisan, baca Al-Quran, dikir pada Allah Itu ibadah, nah dalam keseluruhan ibadah tersebut Yang mencakup tiga dimensi tadi Yang zahir, yang tampak dan tersembunyi Lisan, perkataan Perbuatan, lisan dan hati itu harus di ikhlaskan kepada Allah astauhid landasannya landasannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah bunian islam wala khams syahadatilla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah tusumur tahajjul bait nah lima landasan islam pondasinya apa ke semua ke empat rukun itu dibangun di atas asyhadu an la ilaha illallah keikhlasan nah, ikhlas landasannya dan konsekuensi keikhlasan dan tauhid tadi adalah kita mengibadati Allah dengan seluruh yang disyariatkan Allah yang penuh keikhlasan maka tidak ada kesyirikan nah, seperti itu jadi tidak cukup dia hanya tauhid begitu dia yakini Allah yang berhak diibadahi kemudian tidak mau ibadah kepada Allah sementara kewajiban yang harus tunaikan kepada Allah dia ibadah dan dalam ibadah tersebut dia harus bertauhid karena tidak ada arti sebuah ibadah kalau tidak bertauhid begitu Nah itu makna hadis pemahamannya Nah kalau seorang hamba telah beribadah kepada Allah dia salah, dia zakat, puasa, haji Ya, berjihad dan amur mahumai munkar, berdakwah, ikhlas kerana Allah Itulah tauhid Baru amalannya diterima Dan tidak berbuat kesyirikan Ya, besar atau kecilnya Tanpa atau yang tersembunyi Maka Allah Tidak akan mengazab dia Nah Allah akan membalasnya Berikan balasan tersebut. Dan Allah tidak akan berjanji tidak akan mengazab. Itu kewajiban hak yang Allah wajibkan atas diri. Bukan seorang pun yang wajibkan atas Allah. Wahabku lihba jallailladziyyu adzib. Allah tidak akan mengazab, ya mereka yang mati dalam keadaan tauhid. Ya seperti itu. Dan Allah, kalaupun dia meninggal dalam keadaan berdosa, tapi masih bertauhid, ya Allah masih memberikan peluang untuk masuk surga dan dapat keampunan nah, ini menjelaskan pada kita keutamaan tauhid dalam ibadah sampai-sampai ya di akhir hadis sebutkan ya Rasulullah, bolehkah aku kabarkan kabar gembira ini kepada para sahabat, kata Nabi jangan nanti mereka hanya mencukupkan mereka telah cukup dah, Yang penting cukup beramal tauhid saja kemudian tidak beribadah, beramal Kan begitu, itu pemahamannya seperti itu Nah ini yang dikhawatirkan Begitu keutamaan Tauhid Ini menunjukkan kepada kita Bahawa ternyata sekadar hanya Bertauhid saja tapi tidak beramal Ini mendapatkan Tidak sesuai dengan konsekuensi Tauhid Karena Tauhid menuntut kita Tauhid menuntut kita beramal dengan ikhlas Itu yang Tauhid Bukan sekadahnya pengakuan kita, keyakinan semata Mengucapkan, La ilaha illallah Kemudian tidak beramal, tidak bertawin Orang pun kalau mengucapkan, La ilaha illallah Tapi dia tidak beribadah Tidak berdoa kepada Allah dengan ikhlas Tapi berdoa kepada, oh kubur misalnya Atau dia tidak bernazar Tidak berkorban, tapi bernazar karena syaitan misalnya Kan begitu Untuk penangkal, misalnya merupakan seperti itu Tidak diganggu syaitan, maka dia berkorban memberikan sajian misalnya untuk roh-roh para leluhur misalnya, sementara bernazar berkulah nyatu Allah subhanahu wa ta'ala memohon kepada Allah berdoa kepada Allah Nah, kalaupun dia mengucapkan la ilaha illallah tapi dia tidak melaksanakan konsekuensi tidak ikhlas, tidak bertaui, tidak memurnikan ibadah kepada yang maha kuasa maka enggak ada arti ucapannya jadi ucapan ya wa la itu berlandaskan kepada ucapan la ilaha illallah dan konsekuensinya diamalkan dalam kehidupan kita. Makanya dari hal itu kita simpulkan bahwa tauhid itu menuntut untuk beramal. Ya. Bertauhid ya untuk tauhid itu menuntut untuk beramal, mengikuti rasul. Begitu. Nah, bukan sekedar hanya mengucapkan enggak cukup. Tapi kalau seandainya nih seandainya seorang sebelum dia selama hidupnya Ya menjelang mati buat syirik. Tapi di akhir kehidupannya diingatkan dia aja untuk bertauhid lalu sebelum dia meninggal dia ucapkan la ilaha illallah. Pas dia meninggal maka dia masuk surga, kenapa? Karena akhir ucapannya tauhid, kendati dia sebelumnya tidak sempat beramal tapi di sebelum dia menutup Kehidupannya, dia menunjukkan La ilaha illallah bertauhid Ucapan, ucapan ini bermanfaat bagi dia Itu kondisi seperti itu Ya Atau juga kondisi dahulu para sahabat Yang meninggal sebelum sempurna syariat Islam Maka bertauhid Naam, seperti itu Maka Nabi Muhammad Tuhan Mengatakan dalam hadis yang sahih Mengkana akhiru kalamihi La ilaha udakhal al-jannah orang siapa akhir ucapannya di dunia ini atau sebelum meninggal la ilallah masuk surga tapi kalau dia dari awal dia mulai balig 16 tahun dah balik, sampai akhir hidup dia ucapkan la ilallah ya tapi enggak pernah diamalkan buat syirik ya maka enggak ada manfaatnya perbuatan syirik itu akan membatalkan akan menghancurkan keimanan dan akidahnya begitu pemahaman hadis tersebut jadi jangan kita pahami hadis sudah dengan logika semata jadi kembali kepada dalil yang lain dan perkataan para ulama demikian wallahu a'lam ya <coughs> naam baik screenizer alkhara das jawaban alusad demikian untuk eh, Bapak Heru ya yang Bapak Heru yang Bapak Heri mohon maaf yang berada di Merauke tadi mudah-mudahan menyiap jawaban alusad dan selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya di line dan telepon silakan di 021 8, 2, 3, 6, 5, 4, 3 Mungkin sudah ada yang menunggu ya, halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Dari Abu Faiz di perjalanan ini Pak, ba Pak Abu Faiz di perjalanan Ya, baik hati-hati Pak ya Sambil uh, diperhatikan uh, ah. Ya, silakan ah. Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum Anak ah. Mendapat informasi kemarin dari serang Azabid bahasanya di dalam surat Al Imron 104 itu menjadi dalil bahasanya untuk membuat satu kelompok di mana mereka dalil bahasanya untuk melakukan amar ma'aruf nahi mungkar. Tapi pada saat anda melihat di dalam tafsir uh, Ibnu Kasir bahawa yang dimaksud golongan di ayat tersebut sebenarnya adalah Golongan yang uh, para sahabat ataupun yang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya Nah mohon uh, apakah pemahaman yang seperti tadi itu termasuk mentakwil yang berdasarkan tidak berdasarkan dari pemahaman para sahabat. Syukran jazakallah khairan. Ya, Bu Faiz di perjalanan. Silakan, Ustaz. Terima kasih ya kepada Bapak uh, Bu Faiz ya di perjalanan. Yang dimaksud beliau dalam surah al Imran ya, kuntum khairum ummatin ukhrijal lin ta'amuruna ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Naam. Jadi sudah ada perintah Atau ya Menjelaskan bahawa Kuntum khaira ummatin Ukhidjat linnas Nah, kita beliau Ada yang memahami Ayat ini tentang perintah untuk Amna-mungkar, lalu mereka Membuat ya, tertentu atau jemaah-jemaah tertentu Untuk melakukan Amna-mungkar Berdasarkan ayat tersebut Tapi beliau membaca Bahawa dalam tafsir tersebut Kuntum, yaitu adalah Kitabnya pernyataannya itu adalah kepada para Sahabat yang masuknya Muajin Wahab dan para Sahabat. Lalu bagaimana ini? Apa ini pentakwilan yang keliru atau bagaimana hakikat makna ayat tersebut? Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Pertama perlu kita memahami bahawa setiap ayat atau di dalam Al Quran dalam setiap ia ya, redaksi ayat Sunan kalimat ayat Al-Quran Yang menjelaskan tentang iman Tentang orang-orang yang Bertauhid, tentang orang yang Bertakwa, yang menyeru orang, orang Beriman, ya Maka perlu dipahami Orang yang pertama sekali ya, Orang yang Paling utama yang Masuk kepada seruan tersebut Kepada pujian tersebut Kepada kemuliaan tersebut ya, Pada perintah tersebut Adalah para sahabat Nabi yang hidup di zaman Nabi, yang mendengar langsung yang turun ayat tersebut kepada Nabi dan mereka langsung mendengar dan juga mengutih itu kemudian setelah itu berlaku kepada semua orang-orang yang beriman yang mengikuti mereka naam kena Al-Quran berlaku semenjak diturunkan Nabi sampai detik ini dan pada hari akhirnya berakhir dengan diangkatnya aku nanti di akhir zaman Allah SWT Naam. maka kuntum khaira ummatin ukhridat linnas ta'amuruna bil ma'ru wa tanhawuna anil munkar wa tu'minuna billah ini ayat yang menjelaskan tentang banyak hal pertama kemuliaan para sahabat kuntum khaira ummatin naam para sahabat dan umat yang terbaik kuntum khaira ummah dan mereka adalah manusia yang terbaik setelah para nabi mereka lebih baik, lebih utama dari umat-umat Nabi yang sebelumnya. Jelas, ya seperti itu. Kuntum khero umma, umat yang terbaik. Bagaimana mereka meraih kebaikan tersebut? Di antara, bahwa mereka itu bisa mendapat atau meraih kebaikan tersebut, karena mereka melakukan, ya, syiar yang sangat agung dalam Islam, yaitu ta'muruna bil mar'i wa tandahuna 'anil munkar wa tu'minuna billah kalian memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran dan beriman kepada Allah ini kebaikan yang mereka raih dengan iman dan amalan menghindari mungkar seperti itu tentunya dalam hal ini orang yang paling pertama yang mendapatkan pujian dan ya pujian dari Allah dan keutamaan tersebut kepada para sahabat maka tidak diragukan sahabat yang paling mulia berbeda dengan keyakinan orang-orang Syiah -orang syia rafidha, mereka mengatakan sahabat yang paling hina menurut mereka itulah pertanda kehinaan orang-orang rafidah tak kalah menghinakan orang yang mulia nah orang yang kafir yang pasti menurut itu yang paling mulia ya, Abu Lu'lu atau mungkin Al Majusi yang Abu Lu'lu yang majusi yang membunuh Umar itu menurut mereka adalah pahlawan yang paling mulia begitu menurut orang rafidah ini jelas suatu kebatilan Nah ayat ini menjelaskan keutamaan para sahabat Dan ini juga menjelaskan keutamaan amanah yang mungkar Bahwa sifat mereka Mereka yang selalu mengajak pada kebaikan Menjelaskan kemungkaran Maka bila kita ingin meraih kebaikan tersebut Ya, kenapa ya kebaikan tersebut Tidak seperti kebaikan yang bisa mereka raih Mereka tidak bisa ya Tidak ada tandingannya dalam hidup ini mereka Ya Tapi kita ingin mengikuti mereka Maka ikuti jalan mereka amanah yang mungkar ya. Tapi dalam amanah yang mungkar Ya Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kena amanah yang mungkar dalam ibadah, hukum syariat agama ada aturannya, ada aturannya. Jelaskan oleh para ulama, bahkan para ulama telah menulis kitab al-abrime mungkar, al-hisbah dan yang lainnya. Jelas, ya banyak kita para ulama tentang masalah ini. Amanah yang mungkar, ya ada kaedahnya, ada prinsip dasarnya, ada landasannya, ada hukum-hukumnya. Secara umum anak munkar kata Nabi darah minkum munkaran, payu gayir biadeh, payah lamiah sateh babi qalbi. Apa bila bilasa ni, payah lamiah sateh babi qalbi. Wadalaika Allahful iman. Apa beliau kirim melihat suatu kemungkaran maka segala dengan tangan. Ini bagi yang memiliki kewenangan dan kekuasaan, mampu dia mengingkari. Atau seorang mungkin di rumah tangga, kepala rumah tangga, suami pada anaknya atau mungkin suami istrinya, dia bisa mencegah hal itu. Atau seorang melihat mungkin anak-anak bertengkar, misalnya kelai dia. Damaikan, dia mampu nah, Jadi ada tingkatan dalam hal ini Ada pun untuk mengikiri hal-hal yang besar Yang itu uang para penguasa Mereka bisa melakukan Seperti itu nah, nah Kemudian kalau tidak dengan lisan Disampaikan suatu kemungkaran Kalau tidak mampu dengan hati Dan ini tidak ada pak Yang bisa uh, apa namanya itu memaksa dalam hal ini Bahwa hati kendati mungkin sebahagiannya Dia uh, terpaksa Tapi hati tidak akan mungkin bisa dipungkiri Ya, nang seperti itu. Kemudian lawang ke mungkar. Sesuai dengan syariat tidak boleh melakukan satu amalan yang mungkar, menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Ada satu kemungkaran misalnya. Kemungkaran, tapi bila diingkari akan terjadi pertumpahan darah, enggak boleh. Ya. Kemudian ingkar mungkar, ya, tidak boleh di sini main hakim sendiri apa yang terjadi belakangan ini sesuatu yang sangat menyedihkan inilah kalau kita melihat potret hasil dari pendidikan atau mungkin pembinaan masyarakat yang selama ini yang sangat menyedihkan dengan semina-mina mereka bermain hakim sendiri membunuh, membakar sana sini dan itu pun landasan tidak jelas ini praduga dan sangka ya dikira ini mungkin pun cilas seterusnya nanti tidak terbukti melayang nyawa bahkan dengan yang sangat sadis dan dengan cara yang tidak ada kemanusiaan sama sekali. Mereka telah dirusupi oleh iblis dan syaitan di jiwa mereka sampai membakar jadi tontonan. Subhanallah darah seorang muslim, darah saudara. Itu bukan yang kamu mungkar, itu adalah kemungkaran. Begitu juga orang khawari misalnya, ada suatu kezoliman. mereka aksi-aksi sana, Ledakan di sana sini, aksi tarus sana itu bukan amanan mungkar itu kemungkaran, itu merusak, ya pemboman di sana sini, ya itu bukan lagi ingkar mungkar, itulah kemungkaran yang wujud ingkari Nah, jadi dalam ingkar mungkar ada kaedahnya. Ini pembahasan panjang ya, bahasan ini terjelaskan para ulama syarat-syaratnya, ya begitu. Jadi intinya jika suatu kemungkaran dan ingkar mungkar, anda kena Amruka bil ma'ruf ma'rufan. Walayakunu inkaruka limungkari mungkaran. Itu kaedahnya. Bahawa kita mengajak pada kebaikan dengan baik. Jangan sampai inkar mungkaran itu juga kemungkaran. Berarti ada mempertimbangkan masalah dan maksada. Ya seperti itu. Landasnya ilmu. Bukannya semangat. Tapi enggak tahu hukum. Semangat, semangat, semangat. semua kata Islam, semangat. Islam tidak hanya butuh semangat, tapi ilmu. Ilmu yang lelaskan, semangat landas dengan ilmu. Tapi kalau semangat yang landasi dengan kejahilan, maka akan jadi petaka. Badai yang akan menghancurkan, memporak-porandakan tatanan hidup. Ini yang banyak. Kita punya semangat Islam Jaya tapi jahil. Semangat yang mengkari pencuri dihakimi sendiri, dibakar hidup-hidup. Mereka semuanya ya bersepakat dalam berbuat dosa ditonton, dibakar enggak cukup, sudah mati, sudah mau sekarat, dibakar lagi apa ini? mana jiwa kemanusiaan, tidak ada lagi secara agama secara fitrah, secara akal yang sehat, secara kemanusiaan bukan lagi Islam yang seperti itu Islam rahmat, sampai pun dalam membunuh Islam wa idha qatatum pa asinul kitlah wa idha dabahtum pa asinul dibah pun dia membunuh dengan cara yang baik tapi siapa yang melakukan hal itu men -exkusi? pemerintah? Enggak boleh kita men sendiri Katanya negara hukum. Maka hal yang seperti ini yang sangat kita sedihkan. Ini hal kemungkaran yang maka mereka pertanggungjawabkan mereka akan jadi ya, tuntut oleh semuanya yang ikut serta menjadi menonton kemungkaran tersebut ya yang langsung mengeksekusi dan melakukan itu mereka semuanya akan mendapatkan ya dosa dan juga ya kalau mereka tidak bertobat akan diazab oleh Allah. Ya. Oleh kerana itu Mari, kita bekali dengan ilmu Ingkar-mungkar Dengan ilmu, jangan dengan semangat belaka Kalau hanya dengan semangat tanpa ilmu Jadi, petaka Itu yang ingin mungkar-mungkar Keluar ke jalan-jalan sana, hancur sana, hancur sini Dia tidak punya wakna untuk seperti itu Ya, ingkar-mungkar mungkar. Subhan kita dituntun Nah, ikan-mungkar ibadah Tapi dengan ilmu Jihad ibadah tapi dengan ilmu, bukannya sebalik semangat, ya. Banyak mereka ingin ingkar mungkar, menurut mereka munjakan, tapi perbuatan mereka merusak Islam, merusak nama baik Islam, mencemar baik mencemari nama Islam dan keindahan Islam. Jadi, mari ya ingkar mungkar, ya, bukan dengan cara, metoda, kelompok, ya, cara atau mungkin konsep masing-masing jamaah tertentu caranya begini dan serta tidak ini masalah ibadah. sebagaimana kita solat harus dengan hukum yang benar, cara yang benar begitu ingkar mungkar ibadah. Ya. Ini ibadah, ingkar mungkar ibadah, ibadah. Bagaimana mungkar ibadah harus berdasarkan ilmu bukan dengan kebodohan. Dan untuk menjelaskan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan ingkar mungkar ini butuh ya, membutuhkan penjelasan muhadhar khusus. Ya. Bagaimana adab siapa yang berhak mengingkari? Ya. Apa hal yang perlu diingkari? Nah, seperti itu. Banyak hal dan keutamaan-keutamaannya. Nah, tatkala orang-orang yang mengedarkan Islam Islam pingkah mungkar dengan cara masing-masing sesuai dengan selera mereka dan juga perasaan mereka dan semangat mereka maka yang terjadi bukan menghilangkan kemungkaran tapi menambah kemungkaran. Semoga ini menjadi ya juga peringatan bagi kita dan waktu yang sama ya menjadi pelajaran bahwa tidak, kita harapkan, tidak, kita tidak yang mengingin terjadinya ya, mengingkar-mungkar yang seperti Bamin Hakim sendiri sehingga membunuh saudaranya tanpa sebab dan itu bukan hak mereka dan tidak boleh kita membunuh atau membakar ya, Karena itu dalam tatkala ya Ali bin Abi Thalib membakar itu orang-orang yang uh, men -apa, mengatakan Ali itu Tuhan, maka dibakar, maka para sahabat lain mengingkari, Ibn Abbas mengingkari atau Ibn Umar yang lain mengingkari Seandainya posisinya Ali tidak akan siap bakar Kenapa? Karena Tidak boleh meng menghukum dengan api Kecuali dengan Rob Kecuali Rob yang menciptakan api Itu Allah Subhanahu SWT Nah demikian mudah-mudahan bermanfaat Mungkin ini yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Dan diberi ilmu yang bermanfaat Dan diberi untuk mengamalkannya dan mari kita terus bersemangat untuk menggali ilmu karena dengan ilmu hidup akan bahagia, hidup akan benar, tapi jauh dari ilmu hidup akan sengsara dan celaka. Demikian wallahu a'lam wa, wa, wa, ala wa, wa, sallim, wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.